Bine v-am găsit, dragi ascultători! Cele mai importante pricini care duc la nașterea păcatului sunt ispita și ocazia la păcat. Ispita este îndemnul la păcat. Ea trezește pofta spre a dobândi ceva prin călcarea legii morale. Această pornire vine din lăuntrul cuiva adică din firea lui slăbită de păcatul strămoșesc sau din afară. Ispita dinăuntru este prilejuită de pofta trupului, de mâncare, de băutură și de sfânare, de pofta ochilor, dorința de îmbogățire, de pofta inimii, trufia vieții, mândria, după cum citim în însăși Sfânta Scriptură. Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Ispita din afară vine de la diavol și de la lume. Că ispitele vin de la diavol, ne arată Sfânta Scriptură. Astfel, Mântuitorul zice, Simone, Simone, iată, satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Iar Sfântul Apostol Pavel spune lui Anania Care ascunsese o parte din prețul unui ogor vândut Anania, de ce a umplut satana inima ta Ca să minți tu Duhului Sfânt? Chipul în care ispitește diavolul Este mai ales atâțarea gândului omului Cu felurite închipuiri Care, în locul binelui adevărat Înfățișează un bine înșelător și pierzător de suflet. Ispitele de la lume înseamnă îndemnul la păcat venit din partea oamenilor răi, care ațăță în alții felurite pofte și porniri păcătoase, fie prin cuvinte, fie prin fapte. Față de toate acestea se impune o întrebare. Poate creștinul să biruiască ispitele? Răspunsul este afirmativ, poate. Creștinul ajutat de Harul Dumnezeesc poate birui chiar și ispitele cele mai puternice, mai ales că Dumnezeu nu le lasă să fie ispitit peste puterile lui. Sfântul Apostol Pavel zice, Credincios este Dumnezeu. El nu va îngădui să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să puteți răbda. Pe pământ, creștinul nu este ferit de ispite, dar ispitele în sine nu sunt încă păcat. Dacă creștinul le înfruntă cu bărbăție, ele pot fi de folos ciosului, întărindu-l în virtute. Sfântul Apostol Iacov spune, fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci, lămurit făcându-se, va lua cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc pe el. Dacă însă credinciosul nu se împotrivește ispitelor sau își ațâță poftele sale, atunci ispitele îl duc la păcat. În Vechiul Testament, dreptul Iov iese biruitor din lupta împotriva ispitelor cu care se apropiase diavolul de el. În Noul Testament, mântuitorul a fost ispitit de diavolul după ce postise 40 de zile și 40 de nopți. Diavolul, socotind că o slăbire a trupului va aduce după sine și o slăbire a sufletului, s-a apropiat de mântuitorul cu felurite ispite, pe care însă Mântuitorul le-a biruit. Iată acum și prin ce mijloace se pot birui ispitele. Rugăciunea este mijlocul de căpătâi. Mântuitorul spune, rugați-vă ca să nu intrați în ispita. Apoi, lupta cu curaj. Sfântul Apostol Iacov spune, stați împotriva diavolului și va fugi de la voi. Un alt mijloc de a birui ispitele este privegherea asupra poftelor. Suntul Apostol Petru la rândul lui zice, fiți treji, privegheați, potrivnicul vostru diavolul umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Cine vrea să biruiască ispitele fără rugăciune și răbdare, nu le va depărta de la sine, ci mai tare se va încălci în ele, spune cuviosul părinte Marcu Ascetul. Cealaltă pricină din care se naște păcatul este ocazia la păcat, adică toate împrejurările din afară care pot da omului prilej de păcătuire, chiar fără ispită. Acela care nu se ferește de ocazia la păcat și nu înfruntă ispitele Dovedește o învoire tacită cu aceste începuturi ale păcatului Să reținem deci armele de biruință a ispitelor Postul și rugăciunea Lupta cu mult curaj împotriva răului și privegherea, trezvia Adică starea de atenție prin care înlăturăm și ne ferim de ispite. Doamne, ajută-ne!